Kilencedik fejezet, amelyben szerző visszatér Maldónába. A ki királyság. A szerzőt becsukják, és az udvarhoz szállítják. Hogyan folyt le a kihallgatás? A király nagy kegyessége alatt van a Elbúcsúzva Grudrup Drip kormányzójától Maldónába tértem vissza, ahol két heti várakozás után készen állt a Lugnagva induló hajó. Két fogom és még mások nagy nagylelkülyen elláttak mindennel, ami az útra kell, s a fedézetre kísértek. Egy hónapig voltunk úton. Heves vihartámat, mely hatvan mérföldnyire nyugatra térítette lutunktól. 1708. április 21-én befutottunk Lumenging kikötőjébe. Tengerparti város ez, Lugnag délkeleti csúcsán. A parttól félmérföldnyire horgott vetettünk, siáltattunk a csónakoknak. Két pilóta jött értünk, és szélesőből beterelték hajunkat, ahol már egész flotta állott a város falai előtt. Néhány matrózunk ügyetlenségből vagy rosszakaratból megmondta a pilótáknak, hogy idegen vagyok és utazó. Egy vámőr hosszan kihallgatott, amikor partra léptem. Bálni Barbie nyelven beszélt velem. A tengerészek és üzletemberek mind beszélik egy nyelvet, mely a kereskedelmet közvetíti. Röviden beszámoltam neki mindenről, igyekeztem elfogadható adatokat nyújtani, mégis úgy véltem, nemzetiségemet jó lesz elrejteni. Hollandusnak mondtam magam, tudván, hogy az európaiak közül csak a hollandokat fogadják hazájukban a japának. Azt mondtam hát a hivatalnoknak, hogy balni barbi partján szenvedtem hajótörést, hogy felvettek laputában a repülőszigetre, merről már gyakran hallott, és most japán felé igyekszem ahonnan valami módon visszatérhetek majd hazámba. De a hivatalnak kijelentette, hogy le kell tartóztatni, amíg parancsot nem kap az udvartól, azonnal írni fog, s reméli, hogy két hét alatt itt lesz a válasz. Elég kedves lakásba vittek. Kapu mellé őrt állítottak, széles kertet kaptam, s elég jól bántak velem. Eltartásom királyi költségen történt. Voltak, akik meghívtak, főleg kíváncsiságból, mert híre ment, hogy távoli országokból jövök, s tudok, ember nem hallott dolgokról. Béreltem egy fiatalember tolmácsul. Lugnaki szülött volt, de néhány évet töltött Maldónában, s tökéletesen bírta két nyelvet. Az ő segítsége mellett társalogtam azokkal, akik meglátogattak. Őt kérdezték, s én feleltem. Két hét múlva, ahogy vártuk, jött a válasz az udvartól. Parancs volt, hogy tíz lóvas emberből álló szigorú őrizet mellett engem és személyzetem szállítsanak dra, -dra vagy tri -dra Úgy emlékszem, mindkét kiejtést használják. Egész személyzetem szegény tolmácsom volt. A lázatos kérésemre megengedték, hogy egy-egy tehessük meg az utat. Fél napi úton előttünk futár vitte a hírt, hogy ő felsége értesüljön róla, ha közeledünk. Hogy adja tudtára ő felségének, mennyire vágyom a kegyre, hogy zsámojának porát csókolhassam. Ez az udvari nyelv, s meg kellett tudnom, hogy szóró szóra értendő. Két nappal megérkezésem után, hogy kihallgatást kaptam, azt parancsolták, hogy hasamon mászam a trónus lépcsőjéig, s közben a padlót nyaljam. Tekintettel idegen voltomra előzőleg gondoskodtak róla, hogy a padló tiszta legyen és pormentes. Ez különös kegy volt, csak magas rangú udvari személyek előjoga. Más különben egyszerre még be is hintik porral a padlót, ha a fogadott személynek ellenségei vannak az udvarnál. Láttam egyszerre nagy urat, kinek annyira tele lett a szája, mire a trónusig kúszott, hogy egy szót sem tudott aztán kiejteni. Ez ellen nincs orvosság, a legnagyobb bűn ugyanis ő felségei jelenlétébe köpni vagy szájat törölni. Van itt még egy szokás, amit igazán nem helyeselhetek. Ha a király elhatározza, hogy valamelyik emberének meg kell halnia, de szeriden és nagylelkű módon akarja végrehajtani az ítéletet, elrendeli, hogy a padlót bizonyos mérges összetételű barna porral be, amit ha az áldozat felnyal 24 óra alatt elpusztul. De hogy őfelsége felsége nagyjóságának elismerést szolgáltassunk, és feljegyezzük alattvalói iránt táplált nagylelkűségét, bár sok európai uralkodó követné példáját, megemlítjük tisztelettel, hogy szigorú parancsolat rendeli el így esetek után a mérgezett padló lemosását, amit ha szolgái elmulasztanak, könnyen elveszítik ő egyét. Magam hallottam, hogy akarta megkorbácsoltatni egyik apródját, akinek fel kellett volna mosnia a padlót egy kivégzés után, de rossz akaratból azt elmulasztotta, mire egy nagy reményű fiatal főúr, aki kihallgatásra jelentkezett, életét vesztette anélkül, hogy ő felsége ezt kívánta volna. A jó fejedelem azután mégis elengedte a korbácsot, megelégedett a szegény apród ígéretével, hogy saját szakállára ezt nem teszi többé. De térjünk vissza történetemre. Négy lábnyira kúszva a trón elé, térdeimre emelkedtem, s hét ízbe vertem homlokomat a padlóhoz, majd a következő szavakat ejtettem, ahogy előző éjszakán betanítottak. Inkplink, Gloftrop, Scud, Scrum, Blihop, Lashna, Cvín, Notbalku, Gudlub Ast, az ország törvényei parancsolják ezt a bókot, amivel mindenki hallgatott, köszönti a király. Magyarul így hangzik, vaj ha élnél túl égi felséged a napot, kilenc hónappal, meg egy félnel. A király erre felelt valamit, amit nem értettem, de hűségesen feleltem rá úgy, ahogy kitanították. Flutedrin jallerig dvuldom pastrat mirpus, ami annyit jelent, az én nyelvem barátom szájában van. Ezzel azt fejeztem ki, hogy a tolmáccsal tudok csak beszélni, mire már említett szolgámat bevezették, s egy óráig felelgettem őfelsége kérdéseire. Bálni bárbi nyelven beszéltem. A királynak tetszett társalgásom, s a Bliffmár klubot, vagyis kamarását megbízta, adjanak szobát nekem és kísérőmnek a palotába, lássanak el étellel, itallal, s egy erszény arannyal, a napi kiadások fedezésére. Három hónapot töltöttem ember az országban, hogy ő felsége kedvére tegyek. Kegyének számos jelével halmozott el, s igen megtisztelő állásokkal kínált meg, de helyesebbnek és igazságosabbnak véltem, hogy hátra lévő napjaimat már nőm és családom körében töltsék.